...noeie uit elke dinsdag om 11 uur South Africaanse tyd, hier na die Dichters en Skrywers op Net Radio SA. Kom luister na gedichte, koortsverhale en vervolgverhale. As jy belangstel om jou werk op radio te hoor, stier dit geris aan kathy.netradiosa.co.za of whatsapp my by 081 385 39 dubbel 1. Woorddeel van hierdie baie oulike program,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 Dit is mense se rook, nes men maar voortsin. Aan hier die doel van klas in beton Maar so's te diese tydelike um, kusdoop en middernagtrein. Jy sal achterkom daar so 'n strekking regdeur my program vir vandag en dit het iets met treine te doen en dit klap as jy dink aan die Boer uh, boereoorlog waarmee ek tans bezig is en van my bijdraas is natuurlijk van Wanda Lies du sy doen so drie voordesings in my program van vanochtend, en ek is al so babbel so lekker, as jy gewonder het wie praat met jou, ek is natuurlijk Cathy Lau, ek stand bekend is die rooie kop, hier by Net Radio SA, baie baie dankie vir allemaal van julle wat we hier ingeskakel is, dit is altyd my so lekker met julle te gesels op dinsdag, want dan speel ek sommer baie lekker tussen die woorde en die blaie van die boeke, and I get to do it first, nou ja, dit is so lekker vir my, dit is my spogprogram Natuurlijk op dinsdag En ek spok nie met my waard, nie maar met julle waard En natuurlijk ook groot skrywers Wat ons uh, diepspore in ons Afrikaanse skryfkunst getrap het en ek is baie maal oor gedichte ook maar onthou as jy natuurlijk gedichte skryf of as jy kort verhalen skryf of selfs vervolg verhalen of sommer net tjorrel skryf rubrieke of wat ek al en jy wil het deel met het luisteraars jy hoef nie bekend te wees Asseblief, hierdie program met ek speciaal begin vir mense wat aspirants skrywers is, maak jy saak of jy 70 jaar oud is en jy is een aspirants skrywer nie, ons betooid op om my droom nie so as jy wil, jy, ek met jou werk vir jou voorlees op net Radio SA en natuurlijk, ons het so n bykie meer as 7 miljoen luisteraars huidiglik, wereldwijd, want ons programme luister en het aflaai van ons web af en weer en weer en weer luister. dan is jy baie welkom om jou werk vir my te stuur en ek gaan vir jou gaan my e-post adres gee en ek gaan het later in die program gaan ek het weer vir jou gee. My e-post adres, persoonlijke e-post adres is kathielou 191 at gmail.com nee? Lou. 191 at gmail.com Jy kan ook vir my whatsapp stuur, as jy wil dat ek my e-post vergeet het en is makklik om my nommer te onthou, my nommer is 08 1 385 39 double 1 08 1 385 39 1 Ek ga dit dier die loop van die program sê ek het graag alweerveelig gee, miskien hier in die einde van die program <coughs> en dan um, kan jy rechtig met my contact maak, en as jy het is om te sê wie jy is, maak jy saakjes lang nou ek weet wie jy is, jy kan een skylnaam gebruik, dan hoeveel luisteraars nie te weet wie jy is, en as jy hou van wat ek gedoen het, en jy, jy Hoor hierdie wonderlijke werk wat jy geskryf het en jy wil dan vir die mense sê wie is, is jy baie welkom, baie mense skamle, dink ach, hulle werk is goed genoeg, laat ons dit oordeel man, jy skryf en ons lees. Nou ja, ek het, ek denk ek gaan my program afskoop met um, een van die bijdraas, uh, dit is natuurlijk uit posee vir plesier, dit is natuurlijk die oppermantaliaard, landman en askes wat um, hierdie geskryf het, En dit is een versameling van verskillende gedigte, nou ek is baie lieve gedigte. Nou hierdie ene, het, het leed my so baie na aan die hart, en dit is natuurlijk, omdat dit, oh, ek bly op een, een vissersgemeenskap, en die vissermanne vorm een integrale deel van hierdie gemeenskap, en dit is natuurlijk getiteld uh, die visserknaap, en dit is dier H.A. Feigen geskryf. <coughs> Mies op para verochend my keel, in die huis sit, weid speen, smaak in my hier, oor my stembande, maar dit klink so. Die golwe bruis en dreen, al ewig, al ewig voet. Ek sien die visserbootjie beer, stoutmoedig, die skuimende branding deur. Trotsier die golwe, trotseer die dood, die kleine, dobberende boot. Ek sien op die strande kind, een listige, sorgloose kind, Hy saam die skulpies gespoel uit die see. Hy snoer dit en tel dit en speel daarmee. En sy lokke dans met die lachende wind. Die lustige, sorgeloose kind. Sy vader kom thuis van die see. Hy kom van die diep, diep see. Sy skuit is met blinkende visse belaai. Hy vertel hoe die woeste stormwind te waai. Hoe die wilde orkane huil en skree. Daar ver in die diep, Diep sê. Aandachtig luister die kind, En sy boesem ontbrand en gloei, En die vreemde betovering gryp hom aan. Och, kon ek maar seil in die wilde orkaan, Och, kon ek maar seil in die woeste wind, Die sorgloose, aardloose kind. Maar eens kom een stormwind weer, Wat die see laat worstel en kreen, dat die golwe hoog en dreigend staan en die tengere bootjie te pletter slaan en 'n treurende weduwee trek aan haar hart 'n wees die vissersseën die see vertelg en verwoes die see wreed my seun so waarskyn die moeder maar op sy oor val steeds die sang van sy hart bekoor die lokkende sang van die groot wye see en die golwe wat bruis en dreun. Dis die lewe wat wink en lok, wat roep tot durf en daad. Dis die lewe wat sê, kom in, kom in. By my moet jy vaag en by my moet jy win. Ek spoor jy tot strewe, ek daag jy tot strijd. Ek roep jou tot durf en daad. Allings woor die kinde man, veer in sy mannekrag kracht, Varwel in die kus, met die blije gemoed, steek hy af in die bruisende levensvloed, die diepte in met die vrolijke lach, vier in sy mannekrag, tot weer eenmaal die stormwind waai, en die see sy klauwe ontbloot, soos 'n brullende dier wat sy prooi versint, verswaag dit boot en mensekind, en die golwe rol voort oor sy watergraf, soos die lewe wat dans by die dood. Nog steeds is daar kinders wat speel, en boote wat vaart dier die poort, want al skuil ook die storm en die seesige ty, en al wacht ook die dood waar die lewe ons lei, die lewe se so klok sang, soos die seesige dreen, gaat ewig, al ewig, voort. Dit is jouw wereld, daar word jy weis. Die dag is verby, skuins voor zeven. Jy rol die lijne op, elke dag van jou leven. Het jy verloor, of het jy gewin? Soek jy een kans om my wereld te ken? My wereld net som. Jouw wereld het reen, Jouw wereld het rots, En my naam net steen. Ek sit hier met my siel, Langs die water, By kaars en klanken, Werelds al my mater, Ek wonder wie hy is, Ek wonder hoe jy lyk Ek wonder hoe dit vol Om in jou blauw te kyk Die minne is het snoesig Die ruit en mooi skoon Maar is dit my plek My gekoze droom Hoor ek aan die tafel A lees toon My jammer my la nie nie van jou bedoel het je verloor of het jij gewend zoek je kans om my wereld te ken my wereld het zon jou wereld het rin jou wereld het rood en my netste ja yeah, my name. Nets dan Het je gewens Dat je bana kon wees? Jy kaarse sim, te lees Sou dit ooit waard, as ons plekke kon ruil Sou jy binnen lach, en ek buiten huil Ek weet jy sit jou plek, hulle hou jou vir gek Ek weet my hart is en jou kant van die ruite Ek en jy leef in twee werelde in my na die son en in jou na die reen maar ek is niks meer as jy alleen en ek is niks meer as jy gesê Prachtig, dit is natuurlijk Tien Sjordaan en Visserman Nou die volgende gedig wat ek heet is ook dier um, H.A. Fygin en ek gaan dit vir julle lees, um, ek het een huisje by die see, en dan is het um, my leekie wat ek speel, om dit so bykie, um, bykie te enhancee, die Engelse mense, dit is nie so lekker sag om my hart te laat voel, en dan gaan ek direct oor na die voorlesings van vanochtend, um, dit is natuurlijk die vandalies te blousee, en dan het ek natuurlijk ook later in die program vluchtig die reel van Gert Sarresam, en dan, as daar tykje is, is dit een plan, is een duineboe der er Lau van Skalkwijk, oorverdeld dier Anne Hemstra, en dit is hier van die Stolbaai omgeving. Nou, <coughs> voordat ek daarby kom, kom ons uh, lees eersgaan van hierdie gedig, en ek hoop, jy gaan dit net so geniet, soos ek, en jy weet, mys kan dit in jou geestus oog half amper sien. Nou, ek het een huisie by die see. Ek het een huisie by die see, dis nacht, ek hoor aan een, aan een die golwe slaan, teen aan die rots waarop my huisie staan, met al die oosjehaanse woeste kracht, Ek hoor die winde huil, ek reen, ek klag, soos van vlore siele in hulle nood, al dwalend, klagend, wat in graf en dood geen ris kon vind nie, maar nog soek en smag. My vuurkie brand, my kers kersgees hy lig, ek hoor dan maar, hoe looi die storm daar buite, ek hoor, hoe ek die wind aan my Hier hierbinnen is het veilig, warm en dig. Kom nacht, kom weer en vind, kom Oosjehaan, dit is een rots, waarop my huisje staan. Die spoor spoel die straat a little long. Fardien mafikien deur boere beleer. Kronie gebruik weer beproefde taktik. Boere laar doods van mafikien 20 oktober, dit is nou pas na donker en dit is vir ons burgers een vreugdevolle vrijdagavond. Een mens hoor plek plek, hoe die man is katerlag, by minstens een kampveer klink vioolmuziek, ook terwijl daar kos gemaakt word. Met so' so'n karnavalatmosfeer kan een mens bijna nie glo dat ons in 'n oorlog is en dat ons manne in alle ergens met die beleg van vijandelike garni soen is nie. Sê dit ons verslaggever verlede week een bericht doorgestuurde, was daar heel wat aksie, hier op die weesfront, so wat 500 van ons man het voor dagbreek op 13 Oktober, Rama Slabe Stasie, noord van Mafeking beset. Nadat die burgers die spoorlyn van hierdie het hulle suiplaas gedraai en al met die spoorlijn langs in Mafeking se rigting beweeg. Kort na dagbreek het die burgers dinamiet gebruik om die spoorwegbrugge voor die Mogashani spruit op te blaas. Later dieselfde oggend was daar n sonderlijke voorval. Die uitgeputte burgers was bezig om een bykie te rust door die skielike trein aan die suide oor aankom. Hulle het vinnig weeskante vir die spoorskuiling gesoek en vir een gevecht gereed gemaakt. Dit is 'n lokomotief wat twee vrachthoek trokken gestoot het. Die trein het skielik gestop Die bemanning het afgeklim, die twee trokken losgehaak en weer op die lokomitief geklim. Tot die burgerse verbasing het die Britte toe terug na mafie king gestoom. boere het nader beweeg, een ouderge man het opgemerk, dit lijk vir my, of ons hier met die van trooie te doen het, is daar nie dat ik Engel, Engelse op die trokken versteek nie. Amal diegene wat niks van die homerische klassieke verhaal nie in kluis, het dadelijk op die trokken begin skiet. Oomlikke later het ons gedink die dag van verdoemenis het aangebreek. Voor ons in die twee trokke, in die oogwink ter een machtige ontploffing uit mekaar gerik. Stikke stalen die die licht getrek, maar gelukkig is niemand getref nie. Al wat ons kan raai, is dat die Britte die trokke vol dynamiet geluid en gehoope dat dit eerst sal ontplof as haar klom burgersnawe is. Gelukkig vir ons het hulle planiekie mislik om singeling vol toe Terwyl sommige burgers nood van Maffeking bedreigig was, het so met 1000 van ons burgers uit van die dorp beweeg, ook daar het hulle die spoorlijn wat van Vryburg afkom vernietig. Die Britse bevelvoerder hier by Maffeking is Kulinael Robert Baden-Pel. Hy is schijnbaar enigieke kerel. Hy het pas verlede maand in die dorp aangekom uh, en onmiddellik met daadwerkelijke pogings begin om loopgrawe en borswerings en voort te laat bouw. Op 14 oktober het generaal Piet Kronje, die velvoerder van die transvaalse machte, op die westgrens een versoek aan Baden-Pel gestuur om die dorp oor te gee. Laas genoem dit gewaier waarop Kronje aan ons burgers opdracht gegeet om die dorp te beleer. Die meeste burgers is van mening dat hulle net een paar groot kanone nodig het en dan is het verby met die kakies. Die kanone is geloof van Pretoria af op pad gevecht by Signal Hill. Later die dag op 14 oktober het ons burgers byna een groot oorwinning by Mafeking behaal. Die kakies het weer vroege ochend met een gepanserde trein een aanslag op ons gemaakt. Ons manne het met kanone en mausergeweere op die vijand losgebrand, maar sonder sukses. Schiedik het hulle afdeling berede kakies naweer die trein gewaar. Ten einde hulle weg te lok het ons manne teruggeval na een laag rotskoppie wat die Brit sequel heel genoem word. Die burgers het bijna daarin geslaag om die vijand in een lokval te lei. Die kakies het echter achter die hitte van die zwartmense geskuil totdat een ander groep Britse reuters met die kanon hulle ontzet het. Ongelukkig het twee burgers gesnewel en sewe gewond. Die kakies het ook ongevallen gelei. Om saam te vat, hier rondom af king, hier is een eienaardige situasie, ons burgers kan weer te wees, maar ons kan nog nie die Britte baas raak nie. Dit is alweer so vanavond, ek sit nou al hier rechtig waar in die donker, um, ek moet baie mooi kyk wat ek lees, maar uh, ons sal kyk aan anders ons dag so genadig is der Eskom om kracht te hee, dan lees ons. Jy geword het, jy nog so by my spook Ek weet net ons rivier gemaakt Die wereld aan die brand gestook Oos die nacht er so veel stille Die daar is sy eie tal Maar ons die was die hulle windse blare Oscar kies lê die hele wald voor Ter son dreina Ter Leer haar vas sy Naggelys woorde Ter son dreina Ter son Leid die lees basis van die onskulp na verloore. Nou vraag waar het alles begin, die ding van los wees voor die wind. Onthou jy ook die rook die eiste, die licht wat in die vaarte bling. Andenk ek terug aan soveel duur, soveel stave op jy spoor. Ja, daar was voor jyne tyd van trein. Waar en wanneer het ons dit van Dis een trein, dis een Leer daar basis, neer die sporen, tussen treinen, tussen stasies, neer die spasies, van die ons nou verloos. Elke keer weer begin Gewonderd haltes langs die spoor Elke stasie het sy eie skim Misschien het ek verleer om te kyk Jy bepaal jou eie baan Soms syn die skade van jou spielbeeld Spiels verbrokkel voor die man. de son kleine. Der son sa sees. Leder was Net 'n leie spore. Der son Van jou skop nou ver Ek lees vanaand weer verder oor die oorlog beeld oor die strijd tussen boere en Brit. Um, dit is net 'n beriggie van die van die redaksie dis op 20 Oktober 1899. Die oorlog is nou voluit aan die gang met die Britte en Maffie King en Kimberley, wat ons burgers beleer word in die eerste veldslag wat in haar taal plaas gevind het. Die vooruitsug van talle boere, dat die oorlog net enkele maanden sal deur, lyk vir die redaksie van die oorlog beeld Die Britte schijn vast te wees en stuur nog duisende troepen na ons grense. Hier leie lang strijd voor. Dit is die omstaak om kritiek op die boere leiders uit te spreek nie, ons kan echter nie nalat om op te merk dat die communicatie tussen hulle schijnbaar swak is nie. Met die gebrekkige communicatie kan die republikeinse machte nog seer bekom, soos het reeds gister die geval en die geveg by dan die was. Ons moet eenvoudig technologie, soos die telegraaf en die heliograaf, ten volle benut om oorwinnings te verzeker. Een ander ontstellende verskynsel is die skynbaar swak gedrag van sommige burgers. Ons hoor nie net van plundering van winkels en selfs van woonhuise dier ons mense nie, wat natuurlijk laakbaar en inderdaad krimineel is. Maar ons is boon op geskok oor die berichte van die partijburgers' openlijke lafhartigheid en skryende gebrek aan patriotisme. Na ons mening het die republieke geen kans om in hierdie oorlog te oorleef as ons nie allemaal saamstaan en ons plucht doen nie. Dit is hier waar ons moeders en vrouwe een belangrike taak het. Moedig hele mans en seens dag en nacht aan om vast te staan en hulle deel vir die behoud van ons vrijheid te doen. Onthou altyd, eendrag, maak nie. Het is een algemeen wat schijn Die jaren het verdween Langs die sporen van het trein Ek leeg hier op my rug Op die vaal revierse brug Wat sal jy vir my As Als jy zing ek is Weeg van die transvaal Van die baksdeel en die, die staal O, oh, Bosmanland bleef ver vanand Maar kom om jou te gaan Die sporen van het trein Ja, die sporen van het trein Vanand loop Langs die sporen van een trein Verloren en verklein In my hart voel ek die pijn Vanaf stap ek alleen Langs die sporen van een trein Nog onthoog Een sjoen Hoe nog zo groot Het Op die ogen Ben je Aan de ogen troon Sporen Lê nog veel Wat zou Iefen me zin Aan Wat jet meel Heer As that you in my arms live. You must find what you want to find. It is a long and a bitter path. And my spoon is there a gap. But you must find what you want to find. Oh, train. Yeah, the ja, spores of the train. Fana lo pe calle train Valurra en faclane And stop langs die spoore van het rei. Ek lees verder uit die Koran, Kimberley ingesluid, pretoria 17 oktober Ons verslaggever in die West-Vrystaat bericht dat soveel te 1500 Vrystaat is op 14 Oktober hulle Republiekse West-Gerens-Suit van Kimberley oorgestekend. Hierdie man is staan onder bevel van hoofdkommandant J.J.P. Jacobus Prinsloo. Hulle opdrag is om die Spoor- en Telegraalverbindings tussen Kimberley en die Suide af te snu. Prinsloo het sy burgers in twee groepen verdeeld, die suidelike groep het die volgende oog die Spoorlijn en die omgeving van Modder-Revie Statie opgebreek. Die noordelike afdeling het insgelijks daardie ochend beide die spoor en die telegraaf na by Spuitfontein vernietig. Die Britte het een gepanserde trein het Kemperi gestuur waarvan die bemanning op 'n groep burgers geskiet het, maar ons manne het die vijand verdryf. Niemand aan ons kant is beseer nie. Hierna was die vrystaat suid van Kimberley in beheer van die spoorlijn van Spuitfontein af tot amper by Belmond Noord van Kimberlee het die vrystaatse burgers onder aanvoering van commandant Heer Duplessis ook op 14 oktober die grens oorgesteek. Nog voor dagbeere breek die volgende oggend het hulle groot slag geslaan die pompstasie by Riverton te beset. Sodoende is Kimberley van sy watervoorsraad afgesny. Later daardie oggend het die, die Duplessis se vrystaaters wat so 10 km noord van Kimberley die groot waterpyplyn degelijk vernietig. Skielik het 'n patrollie kaapse op hulle afgekom. 'n Skermutseling het gevolg, maar die boere het gewen en die vyand verdryf. Geen burgers is raak geskiet nie. Maar een Britse officier is dood en een mannskap gevang. Die Vrystaaters het nou ooral rondom Kimberley's stelling ingeneem. Ons verslaggever bericht dat hulle machte uit 4800 man bestaan. Hy het verneem dat president Stein nie oortuige is dat daar die getal voldoende is om Kimberley in te neem of doeltreffend te beleer nie. Routes in Kimberley. Intussen het die kaapse poliesieman wat nabij Riverton ter die, die vry staters gevangens vertel dat kolonel Robert George Kekkewijk die Britse bevelvoerder in Kimberley is. Hy beskik gloe oor ongeveer 2500 soldade in 12 kanone. Die totale inwonertal van Kimberley is gloe bykans 50.000 mense. Ons aardsvijand Cecil John Rhodes is ook gloe in die stad. Wat die feest gaan dit toch nie die dag wees, as die Britte by Kimberley aan ons burgers moet oorgeen. Brams Karol, bring haar huis toe. Laat jou huis door bring haar in maak my leven vol. Brams Karol, spore, want met jou breng jy jou liefde terug na my. Waar is jy nou op jou spoor? Hoe ver is jy nog van my? Is jy dier die ou karo rol nou aan? Daar een saamheid bij haar Hier die verlaten droe land Bring haar gauw terug na my Roll the wand. Sy kom terug, waar sy behoort Terug dier die heide land Rol nou aan En die verde brek jou nou Jou al vluit klink soos muziek Hier is my eindpunt, waar jou begin Rol nou aan Jou liefde terug na my Want met jou bring jy Jou liefde terug na my Ek nou jou uit elke dinsdag om 11 uur Sy Afrikaanse tyd Hier na die Dichters en Schrijvers Forum Op Net Radio SA Kom luister na gedichte, koortsverhalen en vervolgverhalen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 want daar lees baie, baie mooi voor, en daar nog heel wat wat um, voor en toe leed, so sy gemaakt deel uit van my programme, en ek vooral verskoening dat ek my programme moest verkoord na hiertoe, ongelukkig gesê dat ek nou verhuis het hier na die stilbaar omgeving toe, want die internet spoed is vir my a groot probleem, wat ons nog nie uitgesorteerd kon kry nie, so dus is het vir my moeilik om um, te kan stream, en my goed te kan upload, so die programme wat ek met julle deel is dan uh, verkoord na hiertoe, en ek moet sê ek mis daar die extra eerkie wat ek met julle altyd gesels het, maar moet nie vergeet die morgenmiddag, tussen 3 en half 4 is dit Lilo's Storytijd, donderdag ochend, tussen 11 en 12 is dit natuurlijk, betekers uh, is dit die program wat ek dag vir 2 eere kan opneem, betekers is dit die program tussen 11 en 1, dan, wat uh, is my gezondheidsprogram, en vrijdag natuurlijk is dit 2 eere, want dan is dit my, uh, um, verskoont toch 1 eere ook, want dan is dit my, my joltijd, dit was altyd 2 eere, so al my programma is vir kort na 1 eertoe, maar ek hoop om binnenkort, sodra ek uh, vaste Um, stand plaas het, gaan ek verseker die, die internet uh, probleem probeer uitsorteer. Maar nou ja, hier is my bydra dier Vluchtig Derehel van, is geskryf die ger Serresam en is natuurlijk Hendrik, Hendrik Jaars se verhaal en dit is een ware verhaal maar wat in een romantvorm geskryf is om dit vir ons daar in verteerbare happies te gee en Hendrik Jaars was een man daar van Sidersdal hy lewe vandag nog maar um, geskend en anders verbrand en, en meers. Nou ja, vandag vandagse gedeeltekie gaan natuurlijk na dit sy maaf om geset, klonkies. Um, wat moet ek met jou pa maak? Sy hart is soos een klip. Gebed help nie vir hom nie. As hy weer terugkom, moet ons allemaal probeer om hom na die heren te lei. Wat is hy nichter is, is hy een goeie mens. My hartse wens is dat hy ook gereed sal word. Hendrik haal nie sy skouwers moedelis op en eet verder. Nou ja, hier is somdavis nie so een recap vinnig van verlede week waar ek opgehou het. Die volgende ochend gaan hy vroegweer toe. Hy is verantwoordig om die trokke buiten skoen te maak as hy by die jaard intrek. Hy vertel niemand van die dienst nie en wonder die hele dag of hy vanavond betijd sal wees daarvoor. Amper uitvaltyd kom daar nog drie trokke in wat gewas moet word. Amper uitvaltyd, hy kyk op soorloosie en besef dat hy nie vanavond betijds vir die dienst sal wees nie. To hy amper klaar is, sê een van die drijwers dat hy hom kan oplaai tot by die tonnel, maar hy besef dat hy dan te laat daar sal aankom. toe hy klaar is, draf hy die hek toe en hoop iemand kan hom oplaai, want hy ken nog niemand nie. Hy skaars by die hek toe een man stil Soek jy een geleendheid parel toe? Hy knik sy kok dankbaar en klim in. toe hy die deur toeklap, stel die man himself voor. Ek is Charles Leibrand. Ek werk al baie jare hier. Ek is Hendrik Jaars en ek het maar eers vanochtend begin, sê hy. Hy kyk weer op sy heloosie en sien, dis al binnen acht uur. Die dienst het al een uur gelede begin. Hy enkie van die huis af laai die man om af en toe hy nader gaan, hoor hy hulle sing. Hy is verbaas dat die dienst nog nie verby is nie. Terwijl hy met sy feil daar staan, kom die uitnodiging. As iemand wil dankie sê of sy sondes wil belei, kan hy nader kom. Hy kyk na sy feil oorpak en sê, Die here kyk nie na jou buitenkant nie. Hy kyk na jou binnenste. Amal is verbaasd toe hy van af inkom en voer hulle kom knel. Wat kan die Heere vir u doen? Vra die broer wat die dien lei Hendrik kyk af grond toe. Die Heere het vir my iets groots gedoen en ek wil vir hom dankie sê. Hy lig sy kop en sê, Brothers, ek wil my weer tot God bekeer. Ek belei my sondes vir hom en neem hom aan as my verlosser en saligmaker. Naar het hy voor die alma beleidings gedoen het, vraag die broer, vertel ons wat die Heere vir jou gedoen het. Hy staan op, dierbares, die Heere het weer vir my jou werk gegee, ons was 7 wat aansoek gedoen het, en ek is aangestel. Hy al allemaal loof saam die Heere en sy lofliedere. Toe Hendrik daar wegstap, voel hy of hy weer thuis is, tis in sy geliefdes, na sy dwaling en die duisternis. Hy neem elke dag sy bybel saam werk toe, As hy tydens tie bruik, kry, lees hy stikkie daarin. Hy weet, sy bendemaat sal homie uitlosie. Hy kom soek om oornaweke, op, om die spot met hom te drijf. Hy probeer met hulle oor die praat, maar hy is vir hulle nog steeds die oud Pontius Pilatus, wat saam met hulle pyp het, en myndreks gebruik het. Hy het homself probeer verdedig. Die in 59 sê, daar is geen verlossing, soon een bekering nie. Ek steed die bloed van die lamp verlos dan word hy gekochel met die woorde. A Pontius, jy haatloop ons na die here toe, as jy nog piekie swaar kry. Kerels, ons moet kyk as sy doekie alweer nat is hy. Hoe kom mou nie so? Hierdie woorde is soos dolksteek in sy binnenste, maar hy besef hy sal moet sterk staan, anders sal hy hom onderkry. To hy wegstap, besweer hy hy in die naam van Jesus Christus. Hendrik bid baie toe die here om hom te help, om hy ook na hom toe te lei, maar hy kan nie tot hy deerdring nie. Heer, By die waard gespekteer amal sy voorbeeld en van die manne kom hou ook saam met hom godsdienst. Eén ochend laat roep meneer Marius om kantoor toe. Toe hy ingaan, glimlig hy vir hom. Hendrik, ek het besluit om jy oor te plaas na die lang afstand vervoer, siende dat jy ondervinding daarvan het. Hendrik bedank om. Meneer, dankie vir jy vertrouwe in my. Ek sal my best doen, om jy nie te leer te stel nie. Toe Hendrik uitstap, sê meneer Marius, Jy kan maar huis toe gaan en jou gereed maak, want jou vrachtmoeder vertrek morgenmiddag vijf uur na Johannesburg. Op pad huis toe is opgewonde om weer die lang pad te neem. Toe hy die achtermiddag by die depo kom, sê hy dat Peters Nels een drijwer is. Hy is een gave ou, maar is bekend dat hy een beetje spek skiet. Die ouwens noem hom achteraf, die waarheidskommissie Peters sien gauw dat Hendrik help met die vastmaak van die vracht en by elke stop kyk hulle of die vracht nie geskyf het nie. Gelukkig is nie een van hulle een roker of een drinker nie, en hulle werk baie lekker saam. Toel het terugkom van Johannesburg af, kepeer het is paar daal af, en hulle stuur vir Hendrik saam met ou Klaasie. Hy rei net een trip saam met hom, maar hy het een bek en vloek vir Hendrik soms deur mekaar. Daarna stuur hulle om gelukkig saam met Samuel kotse. Samuel is een aangename mens, en hulle geniet mekaar sy geselskap. As hy naweke by die huis kom, is dit lekker om weer saam met sy kerkvriende die heren te dien. To sy broer David om een toe toevat, is die trok nog nie gereed nie en sal eerst die volgende dag vertrek. Wat moet ek nou maak? Vraai vir sy broer. Jy moet maar vanavond in die trok slaap, want ek kan jou nie morgenoogend weer bring nie. Ek moet sies hier inval. Hy sit die tykie by die hek, want die trok is warm binnen en is nog te vroeg om te gaan slaap. Terwijl hy een kouk sit en drink, denk hy hoe goed dit dees daar met hom gaan. Hy en sy ma kom so goed oor die weg en na hulle laaste bekleid bly sy pa nog steeds weg. Wat hy nie weet nie, is dat Satan weer haar vlijn, fijn plan uitgewerkt het om hom in sy klauwe te kry. Hy het sy web vir hom gespann en net gewag vir sy oomlik van swakheid. To hy sy laaste slikkie vat, kom Krapie daar voorby gestap. Hy werk ook by hylle en hylle ken mekaar baie goed. Kom spiel vanavond saam met my poel, ou Hendrik, nooi hy. Hendrik dink by homself, maar hoe kom nie? Hy stap na die pap en hy sê vir homself, nie dat krapje vir jou vanavond verlein nie, jy nou op een wonderlijke pad, dat is so harde tyd om skoen te word. Terwijl hulle loop, dink hy hoe hy s'nachts rondgedwaal het, sy lichaam het na daga, maar vooral na mandrakes gesmag. Hy dink hoe hy tot die Heere geroep het, en om gevra het om om te help, en wil sterk te maak. Hy beloof homself, dat hy nie weer die soe hel wil gaan nie. To hy instap, so daar een paar mysies en drink, is asof daar een stem vir hom sê, draai om en loop, maar hy wil nie vir ou krapjes drap nie. Hy bestel vir hom een kouk, en krapjes koop vir hom 'n beer. Terwijl hy die speel, sien hy hoe die vrou mense om dophou. Later hoor hy een vraag vir krapjes, wie die koel, cool oukie? Los met tjomma uit, hys op die weg, hoor hy hom sê. Hy maak of hy nie hoor nie, en gaan koop vir hom nog een kouk. To hy betaal, staan sy langsom. Ek is Candice, stel sy herself voor. Candice, herhaal hy haar naam, sê knik. Ek sal jou graag beter wil herken, sê sê en vat om een kant die tafel toe. Ons kan maar gesels, want die geim is klaar. Stel hy al geris. Sy glimlach vir hom en hy dink by hom self dat sy van die mooiste girl in die kroeg is. O krapje sit met die skuimende bier tis in die ander girls en geniet hulle aandag, want hy het een gladde bek en een geleerde bek. Kende skuif nader na hom en steek haar hand onder die tafel uit na hom. Later draai krapjes om na hulle toe en om en knip vir hom oog hy weet wat er boodskap hy vir hom syn, want Candice is bezig om se binnenbouw te vryf. Sy maak later verskoning om toalette te gaan. Ek sal hier vir jou wacht, sy en drink sy laaste sikkie kouk. Toe hy weer sien, staan krabbis met twee bier in sy hand langs hom. Jy moet vanavond hierdie gul platskiet, sy soek jou lyf. En hy sit die een bier voor hom neer. Is dit vir Candice, vraag hy? Nee, dis vir jou, ou tjomma. Sy drink ram, antwoord hy en loop weer na ander tafel toe. Hy sit en kyk na die skuimende kouwe bier en sê vir homself, staan vas. Maar hy ander stem sê weer, die kouwe bier sal daarom lekker smaak, en wat van kende is, sy is koersig, of wil hy haar laat glip. Hy het nog eens sy hand na die bier uitgesteek hee, want binnen hom is sy strijdgewikkel, die versoeking is groot. Hy het langklaas sy mond aan drank gesit, en hy het ook nie met vrouwmense gelong nie. Die volgende oomlik kom sit sy met haar glasie langsom en hy krij die vars reek van haar parfum. Dit voel vir hom asof sy nees tussen haar twee borste kan indruk. Sy lig haar glasie. Kom ons drink op een lekke aand. Sonder huivering vat hy sy glas en drink een lang teug soos een wat baie doos is. Soos die glas sak, voel hy hoe die alkoolom van binnen warm maak. Kennis glimlach vir hom met haar mooie rooie mond. Hy weet as hy uitnoodig om haar vanaan te geniet. Vir die oomblik maak hy sy oog toe. Dis asof hy vir satan sien glimlach, wat hy het in sy strik getrap. Hy woor die woorde van krapies vroo die achtermiddag, Brother, die transportbezigheid is nie verkerd, mense nie. Die een of ander tyd sal jy weer val, want daar is te veel hongervrouwmense langs die pad. Een man laat om nie twee keer nou, as jy dit het, het besking kry nie. Hy skrik toe kennis langsom praat, Het jy vaste gul? Voor baie maanden nie meer nie. En jy? sy skit haar kop. Dis snaaks dat jy niemand het die. Die meisies het jou vroeg vanaand al gemerk en nou is ek jy een. Later nooi sy hom saam en hulle stap uit. Recht oor die dames badkamer trek sy hom in en sluid die deur. Hulle arbeid albeid is koersig en hy moet haar kort, kort stil maak want sy gaan soos in augustus maand kat te kere. To hulle later weer by die tafel gaan sit wacht krapjes hom met nog gebeur in. Hy drink het uit en toe hulle weer na die kroeg toonbank stap, sê krapie. Dit die laaste een, want hy die vrou mense hou nie van voor, op voordat jou beersie leeg is nie. To hulle weer gaan sit, luise self on en hy sien dit sy broer. Hy antwoord nie. Toe vra wat om per SMS. Wat gaan an dat jy my nie antwoord nie? Dit is asof hy a strand en roekeloos gevoel by hom opkom. Hy SMS terig. Los my uit! Ek is bezig om weer te syp. Moet my nie weer pla nie. Min weet hy wat er skok die die boodskap vir sy broer in familie is. Hy in Krapie sy gatte het aanleelik gestam toe hulle laat die aan by die depau aankom. Die volgende oogend vroeg maak een oproep van David om wakker. Hendrik is nog te die, die slaap en David vrou bekommerd. Klonkies het hier rechtig weer begin drink. Hy vervies om in skree. Jy sê my wachter nie en ek kan met my fok en lewe maak soos ek wil. Hy druk die foon dood. Hy het omgedra om verder te slaap, maar het die leesseling in hom self is so groot dat hy later opstaan om koffie te maak. Sy oor val op die bybel en hy voel so skam en skuldig, dat hy het onder in sy koffie wegsit. So asof hy sy christelike lewe eers een tyd wil wegbere. Hy is die skaam om te bid, wat hy voel te vuil, oor wat hy gedoen het. To ons jong was Maar blei die foto's Met die pelle wat dood do. Toe ons jong was Ek en jy in een bordeltas Altijd gedeel uit jou glas Voor altijd sal jy bij my pas Want toe ons jong was Ek en jy in een bordeltas Altijd gedeel uit jou glas Voor altijd sal jy bij my pas takkie daar nie mooi nie. Ja, ek het nou gedink, ek gaan nog een uh, kansie kry om vir julle nog een stukkie voor te lees uit de plan is een duine maar dit sal met oorstaan tot volgende week toe, ek het nou bykie uit tijd uitgehaardloop, maar ek hoop hier het geniet en ek het daarom weer my uh, contact besonderhede gegeen, en dit is natuurlijk Cathy Lau, wat so lekker saam met jou gekuier het. Jy welkom op Facebook ook daar met my te gesels, en dit is natuurlijk Cathy Lau, en daar staan aan de hakkies een uh, ounooi en, rooikop, en die haare is die rooeste wat jy as al gesien het, maar um, gelukkig het ek so'n bykie uh, afgeskaal die laaste um, amper jaar nou, so, uh, jy kan, dan weet jy, dit is, dit is ek, inderdaad, gesels a bykie met my daar, vraag vir my wanneer my programma is, jy kan in algeval sien daar, so kyk ook op die web thuisde, Jy kan weer van ons programma aflaai by die potgooie, onthou potgooie, dis programma wat opgeneem is wat jy weer kan luister en jy kan ook dit um, dan vir, vir mense stier wat jy wil hee wat ook na die programma moet luister. Nou ja, ek hoop jy het sommer lekker gekuir, mag jy een fantastische dinsdag gee verder en van my Cathy Lou is dit cheerio van nou tussen die leine. van die gedig sou kyk jou en dit ooverligh ek kom op en gaan staan dan ek koop dit aangegaan by vrachtekens. Kus en hakies, syker gaan,